Luca ce Isus le-a spus o pildă ca să le arată că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, făm dreptate în cu pârâșul meu. Multă vreme ne-a voie să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mătem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văd va aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină la mine să mă bată la cap. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le face deptate în curând, dar când va veni viul omului, va găsi el credință pe pământ? Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se-ncredeau în ei înșiși că sunt nebrihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta și a început să se roage în sine astfel... Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpărăți nedrepti, preacurvari sau chiar ca Vameshul acesta. Eu postez de două pe săptămână, dau zecioială din toate veniturile mele. Vameshul stă departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridiceți pe cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul.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 Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Un frântaș a pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi, porungile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am pozit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comară în cea ori. Apoi vin-o și urmează-mă. Când auzit el aceste cuvinte, s-a întrestat de tot că căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a testat de tot ce a zis. Cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai ușnea este să trage o cămilă pe în urechea acului, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis: Atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns: Ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu.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 Și tot ce a fost scris prin proroci despre fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor jocuri, îl vor ocără, îl vor scuipa. Și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omoră, dar a zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din în aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă trom și cerșa.